«Не вірю. Все твориться в захопленні, в любові. Байдужість взагалі нічого сотворити не може, бо вона не має імпульсів творчих», – проговорив спокійно Шагай. «Філософствуйте, пане товаришу, відповів на те Семаківський. Філософствуйте, не стараючися мене зрозуміти, за слова ловити». «А не збиваєте думки». Як би не було вмішався до розмови отець Ілецький, а людей пане Семаківський, треба любити, навіть тоді, як вони нас не люблять. Треба бути ангелом серед чортів. А хоч би і так, треба. Вдарять вас в одно лице, а ви маєте наставити друге. Краще те, ніж за поличник поличником платити, бо подумайте тільки, до чого ми дійдемо, придержуючися клича «зуб за зуб» І око за око. Хіба до того, що ви перед хвилиною сказали, до собачої грізні і до загального безголов'я. А того жоден культурний чоловік бажати собі не може. Що? Чи не так, пане Семаківський? Семаківський надумувався хвилину. Або я знаю очі добродію. Може, воно і краще було б, щоб вже зраз скінчилася оця... Трагіфарса, котра називається світом, життям, людством і так далі. Отець Ілецький ніби полину напився. Не кажіть того, не кажіть, бо ж слухати страшно. Чоловік світу не сотворив і не зруйнує його. Світу ні, але себе. Себе також ніхто з нас на світ не привів, але зі світу звести може. Хорий або боягуз, що боротьби з долею боїться. Тих хорих буде чим раз більше на світі, або і гузів, і невдоволених життям також. Але життєвий інстинкт все-таки останеться сильнішим від бажання смерті, я того певен. І тому-то ми даром перечимося з вами. Людство все схоче жити і буде боротися за право до життя та за його чим раз до кращої форми. А в тій боротьбі не раз не в благанні жорстокій, одиноким – «Нашим приятелем і одинокою надією останеться таки Христос, або станемо справжніми християнами, або...» І отець Ілецький безрадно раменами здвигнув. Семаківський збирався щось казати, але глянув на його духовне нелице і дав спокій. «А тепер, – звернувся отець Ілецький до хворого шагая, – бажаю вам скорого подужання і повороту до праці. А коли би так, що до чого?» «Та не забувайте, що на приходстві в житниках Жиють щиро вам прихильні люди!» Шагай мовчки стиснув паноцеву долоню. «А мені що побажають, отець добродій?» Спитав злегка всміхаючись Семаківський. «Вам, – відповів покороткий на думі отець Ілецький, – вам я бажаю скорого повороту до того, У що ви колись вірили і зневірилися, пане!» Семаківський не дякував, Але й не відказувався від такого бажання поміг отцю лецькому вдягнутися і хотів його відпровадити на приходство. Але якраз тоді заскрипіли чоботи на стесці, а по паркані майнуло непевне світло ліхтарки. Прийшов рієнтий, щоб отця духовного відпровадити до хати. «Симпатичний дідусь», – сказав Семаківський до Шагая, як лецький замкнув за собою двері. «Навіть дуже», – відповів Шагай, – «щирий і необлудний». Аж занадто. Донедавна Старорусина, тепер народовець, і не скривається з тим наглим переходом, не соромиться. Чого? Переконався, що за народовцями правда, і пішов з ними. Один з доказів, що жива ідея, побідити мусить. Жива ідея, повторив Семаківський, ніби рін на жорна пустив. Жива ідея. Семаківський. Гукнув на нього Шагай. «Що?» – схопився на рівні ноги Симаківський. «Скажіть мені, чи ви ніколи не перестанете грати комедії? Ігі на вас! кричите, що переляк, дістати можна. Якої комедії? А такої, як граєте. Чоловік, як чоловік, а вдаєте злосливу малпу. І це йому осоружне, і там то противне. Одно дратує, а друге хвилює. Догодити вам годі. Хоч би ви добре вдавали, а то... А то а то серця не вмієте скрити. Приміром. От хоч би в моїй недузі, будь ви справді такий, за якого себе подаєте, то не сиділи б біля мене, як сестра-жалібниця, і не бігали би за ліками до міста. Так? Ну, то я собі йду. Шагаю, хопив його за руку. Завтра підете, а нині я вас не пущу. Піду. А як мені від того погіршиться? Як мене біля варської положить? Семаківський тривожно подивився на Шагая. «Не жартуйте!» – сказав, але таким голосом, що Шагай притягнув його до себе і кріпко-кріпко стиснув за руку. «От!» – і вилізло шило з мішка, – говорив сміючися. «От і показалося, який то ви ворог людства!» Семаківський вирвався з Шагаєвих рук і вибіг. Але за яких десять хвилин вернув з гарячим чаєм. «Чи з цитриною хочете, чи з румом? А може з одним і другим?» щоб витопитися добре. От я пролиповий цвіт забув. Це краще від усякого ліку. А ви не нап'ятеся чаю? Я вже у кухні випив ціле горня. Не бійтеся, я пам'ятаю про себе. Знаю, знаю, який ви самолюб, відповів. Дайте спокій, сердився Симаківський. От не коперсався б, як дитина. Обікрити вас не можна. Чуєте, вам випотитися треба. Спочуся, як руда миш, заспокоїв його Шагай, тільки сідайте коло мене і говоріть щось. Казку вам маю казати такому старому хлопові. Кажіть, що хочете, я послухаю радо. Хм, і Семаківський надумувався хвилину. Коли ж бо ви почав не вірити мені, кажете, що я комедію граю. Не все, але іноді признайтеся. Як граю, то несвідомо. А ви її не граєте що? Я? мало не крикнув Шагай. Ви лише не сердьтеся, бо підвищиться температура. Як не будете сердитися на мене, то я вам скажу яку. Не буду кажіть. Любовну, промовив Семаківський, і оба вони замовкли, мов задеревіли. Чути було, як годинник чекав у кишені Семаківського, Аж перший обізвався Шагай. Як ви це розумієте, товаришу? «А не обидитеся на мене, якщо вам правду скажу?» «Ні, не обиджуся, говоріть. Ви любите панну Ганю, а вдаєте, буцім вона вам байдужна. А панна Ганя...» І не докінчив. «А панна Ганя?» – спитав Шагай. «Панна Ганя що?» «Панна Ганя так само поводиться з вами. Кожний з нас, пане товаришу, має якусь неписану роль і грає її. Один краще, а другий поганіше». Всі ми актори під якогось невідомого режисера. Пощо й кому треба того видовища, ніхто з нас не знає. Досить, що мусимо грати. Так тоді граймо і не насміхаймося з себе, добре? Ну кажіть, агай, добре чи ні? Чого ж бо ви мовчите? Чому не подивитися мені в очі?